за якою на терені Російської імперії в кордонах 1913 року має бути утворено єдину централізовану російську державу з центром Москві. Ба більше, вони розшукують ще подекуди вцілілих комбатантів РОА і запрошують їх на зустріч з невідомою молоддю. Е. Вороги Україно-російської дружби, єдності та мирного добросусідського співіснування готують удар на ще одному фронті. Лінгвістичному. Середовища інтелектуалістів, літераторів та науковців виникають розмови про можливість впровадження у сфери шкільної та вищої освіти книгодрукування, газетної та журнальної справи, а також в адміністративне, юридичне та науково-технічне користування рязано-вологоцького діалекту, що його вони називають «рускім язиком». Як компроміс погоджується на курско-орловський діалект, посилаючись на маловідомого лінгвіста сорокових років Джугашвілі. А деякі гарячі голови пропонують внести поправку в Конституцію царства і записати, що русський язик є другою після української державною мовою на всій території Росії. Є. В московському видавництві «Головешка» вийшов друком роман якогось господина Налівайкова «Парад в Києві», написаний цим самим рязаново вологодським діалектом, у якому автор Борзописець все перевертає з ніг на голову. По Блазинському переписує історію, починаючи від 1941 року, початку Другої світової війни. За версією цього писаки, сталінські опричники – Зупинили Україну німецькі війська восени 1941 року під Москвою, згодом перейшли у наступ. 7 листопада 1943 року взяли Київ і провели там дефіляду на честь річниці більшовицького заколоту у Петрограді 1917 року. В своєму пасквілі цей писака зводить наклепи на великий український народ, кидає тінь на чисту і безкорисливу україно-російську дружбу. Ганьбить близькі славу української зброї, протягує апологетику комунобільшовицької ідеології, блюзнірствує щодо пам'яти полеглих вояків за волю України і свободу Росії, святотатствує над могилами і прапорами. сіє сумнів і спокусу в душі маловірів і нетривких духом, зрештою просто знущається над українською ідеєю та російськими сокровенними помислами. МЗС України шанобливо складає реляцію МЗС царства, аби означені донесли до уряду царства та особисто до його величності Бориса II позицію уряду України щодо усього вище викладеного та цілком ненав'язливі рекомендації. А. Усі осередки прихильників так званої російської федерації, далі федерастів, вкорінити спеціально вишколених і добре навчених агентів КГБ колегіуму громадянської безпеки, які безсередине розкладали і розколювали осередки федерастів, аби на день Х всі вони були під рукою для цього КГБ царства щільно координувати свої дії з СБУ Службою Братерства України. Б. Урядах сил самооборони царства провести ретельне чищення старшинського офіцерського складу. Викрити усі організації зловмисників, провести показові військово-польові суди. Для цього Військовій прокуратурі Сил самооборони царства щільно координувати свої дії з ООВ ОКУВР особливим відділом обмеженого контингенту українського війська в Росії. В. Взяти на облік КГБ всі засоби множильної техніки, власників комп'ютерів, зіроксів принтерів, друкарських машинок та ротаторів, попередити про персональну їхню відповідальність за можливе тиражування підривної літератури, згаданого А. Дугова впіймати, судити показовим судом, журнал Аліменти закрити, щільно координувати свої дії з резидентурою СБУ в Москві. Г Міністерству у справах релігії уряду царства закрити тисячу, одну тисячу церков, де хоч якось було помічено ознаки скверни антикиївського сепаратизму. Згодом храми відкривати на прохання парафіян за умови їхнього письмового засвідчення вірності київському патріархові. Щільно координувати свої дії з Держкомітетом України у справах релігії і культів. Г.